Godmorgen og velkommen til Jøen Vester Morgennyheder. Det er torsdag den 9. marts, og denne morgen starter vi hos et skandaleramt dansk selskab, der nu dropper at blive børsnoteret. Vi skal derefter høre lidt om chefen for den amerikanske centralbank, der har udtalt sig om det kommende rentemøde. Så skal vi høre lidt om Tesla, der har fået sænket anbefaling af et børshus. Og så slutter vi af med et lille kig på de finansielle markeder. Du lytter til Jøen Vester Morgennyheder. Mit navn er Sigurd Pedersen. Dansk selskab dropper at gå på børsen. Det danske selskab Miu dropper planerne om at blive børsnoteret. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse onsdag aften. Samtidig meddeler Miu, at hele selskabets bestyrelse træder tilbage. Årsagen er den opsigtsvækkende afsløring om den tidligere Miu Top Chefs fortid, der kom frem tirsdag. Tirsdag afslørede YouInvestor sammen med flere andre medier, at den nu tidligere topchef Armin Kavusi har lovet om sin uddannelse og brugt titler, han ikke havde ret til. I pressemeddelsen siger bestyrelsesformanden Sam Jalaj således. Siden vi hørte om Armin Kavusis misbrug af titler i tirsdag, har vi forsøgt at genetablere den nødvendige tillid investorerne. Men vi må indse, at det ikke har været muligt. Bestyrelsen har derfor besluttet at annullere planerne om at børsnotere selskabet, forklarer bestyrelsesformand Sam Jalai. Det var ellers Mius' plan at gå på den svenske vækstbørs Spotlight den 16. marts, men det bliver altså ikke til noget alligevel. I går kunne Jöhnvestor også fortælle, at Armin Cavusi nu er bandlyst fra den svenske vækspurst spotlight. Det oplyste spotlight i en mail til Jöhnvestor. Centralbankchef siger med mig Centralbankchef med Miller tone under høring. Chefen for den amerikanske centralbank Jerome Powell anlagde en mildere tone under en kongreshøring i forhold til renteforholdser, end han gjorde i sin tale tirsdag. Det skriver Bloomberg News. Jerome Powell sagde følgende: Vi har endnu ikke taget en beslutning omkring mødet i marts endnu, siger altså Jerome Powell. Det vil altså sige, at der, det endnu ikke står klart, om renten skal hæves med 25 basispoing, eller den lidt skrarpere hævning på 50 basispoing. skriver Finansmediet. Aktien i Tesla faldt onsdag med 3,5 procent. Det skete efter, Finanshuset Bernberg sænkede sin anbefaling af aktien fra køb til neutrale hold. Analytiker Adrian Januszczyk ser nemlig begrænset rum i prissætningen til, at elbilproducenten kan tillade sig at skuffe, da aktien allerede handles 25 gange den ventede indtjening i 2025 og 4,5 gange den ventede omsætning samme år. Det skriver MarketWire. Det er blandt andet Teslas mange, mange nye, nylige prissætninger, som dæmper potentialet i aktien på kort sigt mener Bernberg ifølge Bloomberg News. Det er ganske vist en investering i vækst, men det vil påvirke overskudskraven den kommende tid. På længere sigt ser Adrian Janoschik dog øget, øget indtjeningskraft. Bernberg har dog onsdag hævet sit kursmål for Tesla-aktien til 210 fra 200 dollar. Onsdag ligger aktien i 181 dollar. Tesla-aktien faldt med 65 i 2022, men indtil nu i år er den gået op med 47 Så et blik på markederne. I Asien er børshandlen godt i gang denne morgen. I Japan stiger det brede Nikkei-indeks med 0,5 mens de kinesiske aktier i Hang Seng-indekset stiger med 0,2 på de vestlige markeder ser stemningen lidt mere negativ ud. Futures for det europæiske Stocks 50-indeks indikerer et fald på 0,1 for de europæiske aktier. I USA er der også udsigt til små fald. Futures for de tre hovedindekser indikerer fald på mellem 0,1 og 0,2 procent. Ja, det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen.